Următoarea criză. Ce mă așteaptă? Înțelege ce preocupă cu adevărat lumea și de ce asta contează mai mult decât previziunile experților. Rezumat. Lectura Liviu Damian Te simți uneori copreșit de titluri de știri despre crize globale, dezastre iminente și amenințări la adresa vieții cotidiene? Nu ești singur. Milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu anxietăți legate de creșterea costului vieții, piețe de muncă instabile, siguranță personală și probleme de mediu complexe. Dar cât de des se aceste temeri cu realitatea? Surprinzător, fricile noastre nu reflectă întotdeauna riscurile reale sau estimările experților. În schimb, ele sunt modelate de narațiunile din mass media, de agende politice și de percepțiile noastre aflate într-o continuă schimbare. Înțelegerea temerilor reale ale oamenilor și a motivelor din spatele lor ne poate ajuta să navigăm într-o lume complicată și marcată de neliniște. Să știm să distingem între amenințările reale și fricile amplificate ne poate face mai calmi, mai lucizi și mai eficienți în reacții. În această analiză vei descoperi temerile dominante din conștiința colectivă globală, de la anxietatea legată de costul vieții și siguranța locului de muncă, până la scepticismul climatic și pierderea biodiversității. Dar mai întâi, hai să explorăm de ce cultura noastră pare obsedată de ideea de criză. Capitolul 1. Suntem obsedați de ideea de criză. Astăzi vorbim mai mult ca oricând despre crize, Deși numărul real al dezastrelor nu a crescut Paradoxal, pe măsură ce standardul de viață s-a îmbunătățit Avem mai mult timp să ne îngrijorăm de posibile probleme viitoare Din anii 1960, termenul criză a devenit omniprezent Politică, locuințe, sănătate, climă Nu reflectă mai multe urgențe reale, ci o schimbare de perspectivă Și o presiune mediatică constantă Care folosește limbaj alarmist pentru a atrage atenția Experții prevăd deseori amenințări la adresa ordinii globale sau economiei, cum ar fi atacuri cibernetice sau crize energetice. Însă oamenii de rând sunt preocupați de probleme imediate, costuri mari, inegalitate, siguranța personală. Crizele percepute nu sunt statice. Pandemia de COVID-19 a dominat conștiința globală în 2020, dar a fost rapid înlocuită de alte temeri, cum ar fi cele financiare. Acest dinamism arată cât de important este să ascultăm vocea oamenilor, nu doar a elitelor. Capitolul 2. Costul vieții, o grijă globală. Principala îngrijorare a oamenilor din întreaga lume este creșterea constantă a costului vieții. Inflația, sărăcia și inegalitatea afectează stabilitatea financiară și încrederea în viitor. Deși statisticile arată că sărăcia extremă a scăzut, această scădere se datorează în mare parte scăderii natalității, nu unei distribuții mai echitabile a averii. Bogăția continuă să se acumuleze în vârf, alimentând frustrări și sentimentul de nedreptate. Grijiile financiare se schimbă în funcție de context. De exemplu, pandemia a eclipsat temporar îngrijorările economice, dar acestea au revenit în forță odată cu ridicarea restricțiilor. Așadar, anxietățile economice sunt adânc înrădăcinate în realitatea cotidiană. Capitolul 3. Locurile de muncă și imigrația între speranță și teamă După costurile vieții, oamenii sunt cel mai preocupați de locurile de muncă, dacă vor exista suficiente și dacă vor fi stabile. În multe țări, inclusiv Marea Britanie, fricile legate de șomaj persistă din cauza experiențelor dure din trecut. Chiar și atunci când locuri de muncă există, multe sunt prost plătite și instabile, accentuând nesiguranța. Imigrația adaugă un strat de tensiune. Deși datele arată că imigranții nu fură locuri de muncă, narativul politic spune altceva. În perioade de criză, politicienii exploatează aceste frici, iar imigranții devin țapii spășitori. Frica de șomaj și ostilitatea față de imigranți sunt adesea două fețe ale aceleași monede, lipsa încrederii în viitorul economic și social. Capitolul 4. Războiul, violența și nevoia de siguranță Oamenii nu se tem doar de conflicte îndepărtate, ci de siguranța lor imediată. În multe locuri, violența stradală, criminalitatea sau instabilitatea cresc sentimentul de nesiguranță. De multe ori, liderii politici folosesc frica de război sau terorism pentru a distrage atenția de la probleme interne, cum ar fi lipsa locuințelor sau inegalitatea. Problema reală nu este doar frica în sine, ci cui îi este permis să se simtă în siguranță și cine rămâne expus. Răspunsurile la aceste întrebări definesc coeziunea socială. Capitolul 5. Sănătatea, îmbătrânirea și sprijinul social Oamenii se tem de boală și de faptul că societatea nu-i va sprijini pe parcursul vieții. Țările nordice, precum Finlanda sau Danemarca, oferă exemple de bunăstare. Sistemele solide de sănătate și educație reduc anxietatea. În schimb, în țări Statele Unite sau Marea Britanie, inegalitățile cresc, iar speranța de viață scade în rândul claselor defavorizate. Fericirea este strâns legată de sprijinul social. Lipsa acestuia duce la neîncredere, frustrare și izolare. Capitolul 6. Anxietatea climatică și scepticismul public Schimbările climatice sunt reale, dar nu sunt percepute ca prioritatea numărul 1 la nivel global. De ce? Pentru că mulți oameni devin sceptici în fața promisiunilor politicienilor și a predicțiilor catastrofice care nu se confirmă întotdeauna. Mai ales tinerii, în special bărbații, încep să creadă că tranziția ecologică nu este sustenabilă economic. Adevărul este că mulți oameni nu simt pe pielea lor efectele directe ale crizei climatice. Iar dacă fricile par îndepărtate sau exagerate, angajamentul public scade. Capitolul 7. Biodiversitatea. O criză ignorată, dar profundă. Pierderea biodiversității nu preocupă prea mult publicul larg, deși experții o consideră o criză existențială. Pentru că este o criză lentă și invizibilă, oamenii o ignoră, dar degradarea naturii afectează agricultura, siguranța alimentară, reziliența în fața schimbărilor climatice. Chiar dacă unele eforturi de conservare dau rezultate, propunerile radicale, cum ar fi reducerea populației sau interdicții alimentare, provoacă respingere și polarizare. Pentru a proteja biodiversitatea, avem nevoie atât de soluții tehnologice, cât și de schimbări sociale sustenabile. Concluzie anxietatea colectivă reflectă ce contează cu adevărat pentru oameni și deseori se află în dezacord cu prioritățile liderilor politici sau experților. Fie că vorbim de bani, muncă, sănătate, siguranță, climă sau natură, în centrul tuturor grijilor se află nevoia de